wa may yuti'a ilaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima amma ba'd fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu sebagaimana yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu insyaallah malam ini kita akan bahas tentang uh, rukun iman yang terakhir yaitu tentang al iman Bil yaumil akhir, beriman terhadap hari akhirat Alhamdulillah, rukun-rukun yang lain telah kita jelaskan Beriman kepada Allah ya dalam tiga pengajian Kemudian beriman kepada malaikat juga dalam tiga pengajian Beriman kepada kitab-kitab uh, Allah juga dalam tiga pengajian Terhadap Rasul, ya kemudian uh, beriman kepada takdir juga Kita sampaikan dalam dua kajian Dan sekarang kita akan membahas tentang rukun iman yang terakhir yang belum kita bahas yaitu tentang al iman bil yaumil akhir tentang beriman pada hari akhirat dan pembahasan ini merupakan pembahasan yang sangat penting mengingat banyak sekali orang-orang yang lalai dari mengingat akhirat oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman bal tufiruun al hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa akan tapi kalian lebih mendahulukan kehidupan dunia Padahal akhirat lebih baik dan lebih kekal. Karenanya Rasulullah SAW Menganjurkan kita untuk senantiasa mengingat kematian. Agar kita sadar bahwasanya Kehidupan kita di dunia ini Betapapun banyak harta yang kita miliki Betapapun sehat tubuh kita Maka kita akan menuju Pada hari yang abadi yaitu hari akhirat. Rasulullah SAW mengatakan Zurul kubur fa fa'innahatudhakirukumul akhirah Ziarahilah kuburan Karena hal itu akan bisa mengingatkan kalian kepada akhirat Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW Aksiru min dhikri hadhimilladzat Perbanyaklah kalian mengingat penghancur segala kelezatan Penghancur segala kenikmatan Pemutus segala kelezatan yaitu kematian Karena barang siapa yang sering mengingat kematian Sering mengingat akhirat Maka dia akan diberi taufik oleh Allah pada tiga perkara, sebagaimana perkataan para ulama. Manakfarah zikrul akhirah atau zikrul maut wufiqal isalas. Barangsiapa yang banyak mengingat kematian, maka dia akan diberi taufik pada tiga perkara. Yang pertama dia akan ya, segera bertobat. Almubadarahilah tobat senantiasa segera bertobat, karena dia tidak tahu kapan dia dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, dia akan bersifat konaah menerima dengan rizki yang Allah berikan kepada dia karena dia tahu bahwasanya rizki tersebut hanyalah sementara. Kenikmatan yang sungguhnya ada di akhirat. Maka dia tidak pernah ya menghabiskan seluruh waktunya untuk mengejar dunia. Dia tahu dunia yang dia kejar itu akan dia tinggalkan. Kemudian yang ketiga, an-nashat fil ibadah. Dia akan semangat untuk beribadah. Adapun barang siapa yang lalai dari mengingat kematian, maka dia akan uqiba bisalas, dia akan dihukum oleh Allah dengan tiga perkara. Yaitu taswif fitaubah, selalu menunda-nunda taubat. Bahkan taubat dia atur, dia mengatakan, saya akan bertobat kalau umur saya sudah sekian. Saya akan bertobat kalau saya sudah selesai kerja. Saya akan kembali kepada Allah kalau saya sudah demikian. Taubatnya diatur. Orang seperti ini sering, terkadang, dia meninggal dunia sebelum waktu yang dia atur tersebut. Kemudian, dia dihukum, dihukum dengan perkara yang kedua, yaitu dia tidak pernah kona'ah. Dia lupa dengan kematian. Dia menyangka bahwasanya kehidupan dunia adalah segala-galanya. Maka dia menghabiskan waktunya untuk mengejar dunia. Pada dunia tersebut akan dia tinggalkan. Dan yang ketiga, dia malas dalam beribadah. Kenapa orang yang tahu bahwasanya ada ganjaran di akhirat dia akan semangat untuk beribadah? Inilah kondisi banyak dari manusia yang lalai daripada akhirat. Oleh karenanya tatkala Sulaiman bin Abdul Malik Khalifah Datang ke Mekah Kemudian dia Bertanya Masih adakah sahabat yang hidup Maka dikatakan tidak ada Apakah masih ada tabi'in yang hidup Maka disebutkan ada Tawus al-Yamani Tawus bin Kaisan al-Yamani Maka dipanggillah Tawus untuk menemui Sulaiman bin Abdul Malik Tawus datang menemui Sulaiman bin Abdul Malik Dengan menggunakan dua khufnya Atau dua sendalnya Kemudian dia masuk menemui Sulaiman bin Abdul Malik sang Khalifah sambil menginjakkan kedua sendalnya dia tidak buka dengan menginjakkan ya, karpet atau uh, apa namanya uh, karpet yang dibentangkan oleh Sulaiman bin Abdul Malik tentunya karpet yang mahal maka dia pun jalan menginjak kedua karpet tersebut dengan kedua sendalnya kemudian dia mengatakan assalamualaikum ya Sulaiman assalamualaikum ya Sulaiman Assalamualaikum wahai Sulaiman dia tidak mengatakan Assalamualaikum ya amiral mukminin keselamatan bagi engkau wahai sang khalifah amiral mukminin maka hal ini menakjubkan Sulaiman bin Abdul Malik seakan-akan tidak sopan bagaimana sendalnya tidak dibuka kemudian manggil dengan nama langsung maka dia pun menegur Tawus Ibnu Kaisan Al Yamani Tawus Ibnu Kaisan Al Yamani ini adalah seorang yang sangat rajin beribadah disebutkan dalam sejarah hidupnya dia berhaji ya Sebanyak 40 kali Bukan bukan di zaman sekarang yang naik pesawat Kemudian atau naik mobil Ini zaman dahulu Paling maksimal naik onta Maksimal naik onta 40 kali berhaji ini bukan amalan yang ringan Kalau musim panas, musim panas Kalau musim dingin, musim dingin Maka Sulaiman bin Abdul Malik pun protes Kenapa engkau tidak melepaskan kedua sendalmu Dia mengatakan saya senantiasa sholat di atas sajadah saya dengan dua sendal saya dan Allah tidak pernah marah sama saya. Dia ingin merendahkan Sulaiman yang merupakan khalifah. Kenapa kau manggil nama aku Sulaiman? Kau tidak manggil Amirul Mukminin? Dia mengatakan, wahai, saya bagaimana manggil engkau dengan Amirul Mukminin? Amirul Mukminin artinya pimpinan kaum Mukminin. Saya khawatir ada kaum Mukminin yang tidak rido kau jadi pemimpinnya. Saya takut berdosa berdosa atas nama kaum Mukminin. Maka terdiamlah Sulaiman bin Abdul Malik. Kemudian dia bertanya kepada Tawus bin Kaisan Mala nanuhibbut dunia wa nakrahul akhirah Wahai Tawus Kenapa kita ini cinta kepada dunia Dan kita benci dengan akhirat Apa kata Tawus bin Kaisan Liannakum kharaptum akhiratakum Wa ammartakum wa ammartum duniakum Karena kalian merusakkan Bangunan akhirat kalian Dan kalian ya, Membangun bangunan dunia kalian Ini jawaban yang sangat Ini dari Tawus bin Kaisan Demikianlah seorang yang cinta dengan dunia, dia akan membangun dunia seindah-indahnya. Dia akan bangun rumahnya atau istananya dengan seindah-indahnya. Dia akan mengumpulkan rumah apa, mobil-mobil mewah seindah-indahnya. Maka bagaimana dia mau pergi ke akhirat, sementara ibadah dia kurang? Kita secara secara logika, kalau ada rumah bagus, masa kita mau pergi ke rumah yang rusak? Tatkala seorang tidak perhatian dengan akhirat, tidak pernah membangun istana di akhirat. Kurang ibadahnya Sementara seluruh waktunya Dia habiskan untuk Memperindah istananya Untuk memperindah mobilnya Untuk perluas daerah kekuasaannya Untuk perluas tanah-tanahnya Sehingga dia lalai dari akhirat Bagaimana dia ingin pergi ke akhirat Maka jadilah dia cinta kepada dunia Dan dia benci kepada akhirat Padahal Nabi SAW dalam hadis yang sahih mengatakan Man ahabba liqa Allah Ahabba Allahu liqa Ahu Wa man kariha liqa Allah cinta Allah likoahu barang siapa yang cinta untuk bertemu dengan Allah maka Allah juga suka untuk bertemu dengan dia dan barang siapa yang benci untuk bertemu dengan Allah maka Allah juga benci bertemu dengan dia barang siapa yang rindu dengan kematian yang dia rindu untuk bertemu dengan Allah dan tidak mungkin dia bertemu dengan Allah kecuali dengan kematian maka Allah akan rindu bertemu dengan dia dan kita bisa bertanya pada diri kita sendiri apakah kita senantiasa siap untuk dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala Ataukah kita selama ini belum siap Kapan maut datang menyebut kita Senantiasa kita belum siap Berarti belum ada kerinduan Untuk bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala Masing-masing introspeksi diri masing-masing Kemudian Sulaiman bin Abdul Malik bertanya lagi Wahai Taus, kaifal iqdam ala Allah Bagaimana kita bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala Maka Taus mengatakan Fa'amal mu'min kalau gaib raja ila ahlihi adapun seorang mukmin kembali ke akhirat sebagaimana seorang yang pergi jauh kemudian dia pulang ke keluarganya ke rumahnya kita tahu kalau orang pergi jauh bersafar berbulan-bulan atau bertahun-tahun maka seluruh keluarga merindukannya istrinya anak-anaknya ayah dan ibunya merindukannya demikianlah seorang mukmin kemudian dia datang dengan membawa oleh-oleh dia datang dengan bawa hadiah maka betapa gembira kesenangan yang dirasakan oleh keluarganya. Demikianlah seorang mukmin akan disambut di akhirat dengan penuh kesenangan dengan penuh kegembiraan. Wa ammal fajir adapun al-fajir pelaku maksiat maka dia seperti kal abdil abiq seperti hamba yang kabur dari tuannya. Kemudian ketangkap oleh tuannya. Demikianlah seorang fajir. Dia lari, kabur Tahu-tahu ditangkap oleh tuannya Bagaimana kalau budak yang kabur Kemudian ditangkap sama tuannya Dia disiksa kemudian dihukum Demikianlah para pelaku kemaksiatan Selalu lari dari Allah Subhanahu SWT Tidak siap untuk bertemu dengan Allah SWT Karena pada hadirah mati Allah SWT Kita tidak bisa terlepas dari dunia Tetap kita harus mencari dunia Karena dunia merupakan sarana untuk mencapai akhirat Tetapi jadikan tujuan kita selalu adalah untuk akhirat tidak ada yang tersisa dan tidak ada yang kekal kecuali apa yang kita niatkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Semua yang tidak kita niatkan untuk Allah semuanya akan sirna, tidak ada nilainya. Tapi semua apa yang kita niatkan untuk Allah, baik perkara dunia kalau kita niatkan untuk Allah maka akan tersisa menjadi ganjaran kita di akhirat kelak. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berkumpul di salah satu dari taman-taman surga. Kita berkumpul di majlis ilmu dan betapa banyak orang yang tidak berkumpul di majlis seperti ini. Di waktu yang sama seperti ini banyak orang yang sibuk dengan perkara dunia. Atau mereka berkumpul namun perkumpulan yang tidak mengingat akhirat sama sekali. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa berkumpul, saling mengingatkan. Dan semoga menjadi pemberat amalan kebajikan kita di akhirat kala. Oleh karenanya orang-orang yang senantiasa mengingat akhirat dipuji oleh Allah SWT. Sebagaimana Allah memuji para ambiya. Kata Allah SWT. Wazkur ibadana. Ibrahim wa Ishaq wa Ya'kub Dhawil aidi wal abusar Inna akhlasnahum Bikhalisatin zikraddar Kata Allah Subhanahu Wa Taala Dan sebutkanlah Hamba-hamba kami yaitu Ibrahim, Ishaq dan Ya'kub Yang mereka memiliki Kekuatan dan mereka adalah orang-orang yang berilmu Inna akhlasnahum Kami Memberikan kepada mereka Perangai atau akhlak yang sangat mulia Apa? zikrad dar ahlasnahum bi khaliṣah kami memuliakan mereka dengan perang yang sangat mulia zikrad dar yaitu mengingat akhirat senantiasa mengingat akhirat ada tafsiran di kalangan para ulama zikrad artinya mereka senantiasa mengingat akhirat tafsiran yang kedua menyatakan mereka senantiasa mengingatkan orang lain tentang akhirat sehingga mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena senantiasa mengingatkan orang lain tentang akhirat kiranya para hadirin rahimati wa ta'ala uh, jangan pernah terpedaya ...dengan harta yang kita miliki... ...jangan pernah terpedaya dengan... kesehatan yang kita miliki... ...betapa banyak orang yang meninggal dunia... ...tanpa melalui kesakitan tahu-tahu... ...meninggal dengan mendadak... ...sebagaimana perkataan seorang penyair... ...tazawad mina taqwa fa'innaka la tadri... ...idha jannan leilu hal ta'ishu ilal fajri... ...hendaknya engkau berbekal dengan ketakwaan... ...sungguhnya kau tidak tahu... ...jika telah tiba malam hari... ...apakah kau masih bisa hidup sampai... ...pagi hari... Wa min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min 'asha hina min ad-dahri Betapa banyak orang yang sehat walafiat tiba-tiba meninggal dunia tanpa didahului rasa sakit dan betapa banyak orang yang disangka akan meninggal dunia ternyata Allah masih beri umur baginya Wa min arusin zayyanuha li zawjiha Betapa banyak mempelai wanita yang dihias ya, dihias untuk mempelai lelaki dirias Waktu udah kilaat aji saduha sementara jasadnya dimasukkan dalam kegelapan kuburan. Atau waktu nusi jad akfan Nuhah wahyalah tadri, sementara kain kafan yang sedang dijahit dan mempelai wanita tersebut tidak sadar. Wakah minfatan am sawasbahal wahikan, waktu udah kilaat aji saduhum zulma tal kabri dan betabanyak pemuda yang di pagi hari masih tertawa, di sore hari masih tertawa, ternyata jasad-jasad mereka dimasukkan dalam liang lahat yang penuh kegelapan. Oleh karenanya para hadirin rahimatullahi subhanahu wa ta'ala, jangan pernah terpedaya dengan kesehatan yang kita miliki. Maut datang dengan tiba-tiba dan sering maut datang tanpa memberitahukan terlebih dahulu, tanpa ada pemberitahuan. Karenanya pada kesempatan kali ini, kita sama-sama saling mengingatkan tentang hari akhirat, hari yang abadi. Kenapa dikatakan dengan al-yaumul akhir? Dikatakan dengan hari akhir Karena setelah itu tidak ada lagi Hari berikutnya Sebagian ulama mengatakan hari akhirat tidak ada malam Baru ulama mengatakan hari akhirat tidak ada malam Setelah muncul hari akhirat Tidak akan ada pergantian hari Hari tersebut tidak akan ada habis-habisnya Hari tersebutlah hari yang abadi Jangan kita sangka bahwasanya hari akhirat seribu tahun Atau dua ribu tahun Atau lima puluh ribu tahun Atau satu miliar tahun Hari akhirat abadi Oleh kerennya seorang yang cerdas Setelah dia membandingkan antara hari akhirat dengan kehidupan dunia, dia akan sadar bahawa kehidupan dunia ini hanyalah sekejap. Hanyalah sekejap. Seandainya akhirat itu seribu tahun. Atau seandainya akhirat itu lima puluh ribu tahun. Maka dunia ini cuma sekejap seperti seorang. Satu detik, dua detik, maka telah berakhir dunia ini. Bagaimana lagi jika akhirat tersebut abadi, ya tanpa ada batasan waktu. Maka sungguh sangat sedikit waktu yang kita rasakan di dunia ini. Cuma enam puluh tahun. Kebanyakan orang meninggal dalam umur 60 tahun. Ada yang lebih muda daripada itu. Ada yang lebih lama daripada itu. Namun kebanyakannya 60-70 tahun. Maka ini waktu yang sangat sangat singkat. Jangan sampai kita terpedaya dengan waktu yang singkat ini. Sehingga kita mengorbankan kebahagiaan kita yang abadi di akhirat kelak. Uh, ada pun aliman bilyawmil akhir. Ya. Aliman bilyawmil akhir. Beriman kepada hari akhirat. Seperti saya katakan tadi. Akhirat. Dikatakan hari akhir karena tidak ada hari setelah itu. Dia adalah hari yang abadi. Dan yang dimaksud dengan aliman bil yaumil akhir, apa yang dimaksud oleh para ulama dengan aliman bil yaumil akhir atau tatkala Nabi saw ditanya tentang rukun iman oleh malaikat Jibril, maka Nabi mengatakan, untuk mina bil yaumil akhir, engkau beriman kepada hari akhirat. Beriman kepada hari akhirat adalah beriman dengan apa-apa yang terjadi setelah kematian. Semua yang terjadi setelah kematian namanya hari akhirat Barang siapa yang meninggal dunia maka telah tegak kiamatnya Sudah masuk dalam alam lain, alam akhirat ya. Dia sudah masuk dalam alam akhirat Semua yang berlaku setelah orang meninggal dunia Seperti alam kubur, nikmat kubur, azab kubur Kemudian hari kebangkitan Terus berjalan sampai yaumul hisab Hari persidangan, kemudian hari pertimbangan Ditimbanglah amalan soleh Kemudian melewati sirat Kemudian sampai surga atau neraka Maka ini semua termaksud dalam al-iman Bil-yaumil akhir Hari kebangkitan Bagaimana manusia dibangkitkan dari kuburannya Semua yang berkaitan setelah perkara Perkara-perkara setelah kematian Maka dikenal dengan al-iman Bil-yaumil akhir Pembahasan tentang al-iman bil-yaumil akhir Merupakan perkara yang sangat penting Dalam agama ini Oleh karenanya dia merupakan salah satu dari rukun iman. Dan telah kita jelaskan berulang-ulang. Rukun iman yang enam merupakan satu kesatuan yang kokoh. Yang jika satu jatuh maka seluruhnya jatuh. Kalau ada orang beriman dengan rukun iman yang lima. Sementara yang enam dia tidak beriman maka dia orang kafir. Maka dia orang? Orang kafir. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran. وَمَا يَقْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَاِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ فَقَضَ ضَلَّ ضَ Barang siapa yang kafir kepada Allah dan berkafir kepada malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Dan kafir kepada hari akhirat, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang sangat nyata. Karenanya kita dapati pembahasan tentang iman kepada hari akhirat sering diulang-ulang dalam Al-Quran. Karena waktu Nabi SAW diutus di orang-orang kafir Quraish. Di antara perkara yang menjadi perhatian Nabi SAW yang paling utama adalah masalah kesyirikan Mereka berbuat kesyirikan, mereka beribadah kepada sembahan-sembahan mereka selain mereka beribadah kepada Allah Mereka memang haji, mereka memang tawaf tetapi mereka juga melakukan ibadah kepada selain Allah SWT Ini perkara utama yang paling utama yang senantiasa dibahas oleh Nabi terkala mendakwahi mereka Perkara kedua yang paling penting yang sering dibahas oleh Nabi adalah masalah hari kebangkitan Zaman Za yang kafir, Allah Yubaathu. Kul bala wa Rabbilatubaathun. Thumala tunabbaunna bima amil tum. Wthalik ala Allah ya sir. orang-orang kafir, mereka menyangka mereka tidak akan dibangkitkan. Allah mengatakan justru mereka akan dibangkitkan. Latubaathunna. Sungguh benar-benar kalian akan dibangkitkan. Thumala tunabbaunna bima amil Setelah kalian dibangkitkan, Allah akan mengingatkan dengan seluruh kalian yang pernah kalian lakukan di atas muka bumi. Kemudian Allah berikan balasan wa dzalika ala allahi yasir. Semua itu mudah bagi Allah. Oleh karenanya banyak dalam Al-Qur'an pembahasan tentang hari akhirat. Kenapa orang-orang musyrikin Arab mereka menolak hari akhirat? Mereka tidak beriman. Kalau mereka adanya Allah mereka beriman. Tetapi masalah hari akhirat mereka tidak beriman. Kata sebagian ulama, kenapa mereka tidak mau beriman dengan hari akhirat? Karena mereka tidak ingin dikekang dengan kehidupan mereka. Mereka tidak ingin dikekang. Mereka puas-puasnya bermaksiat. Berpuas-puasnya untuk berzina Sepuas-puasnya untuk melaksanakan praktek riba Mereka tidak ingin diatur Tidak mahu ada aturan yang mengatur mereka Karena syahwat mereka ini mengantarkan mereka Untuk menolak hari akhirat Karena kalau mereka beriman dengan hari akhirat Maka mereka tidak boleh berbuat ini Tidak boleh berbuat anu Oleh karena Allah mengatakan syahwat itu berpengaruh dengan akidah Syahwat berpengaruh dengan akidah Dan ini sering terjadi seorang dia ber, ber, memaksa untuk mengatakan ini halal. Padahal dalil-dalil menunjukkan haram. Maka dia mencari perkataan ulama yang mengatakan boleh. Maka dia mencari dalil yang mengatakan boleh. Kenapa? Dia suka dengan barang ini. Syahwat dia mengantarkan dia untuk menghalalkan barang ini. Padahal dalil menunjukkan hukumnya haram. Tetapi karena ada syahwat yang dia miliki, dia tidak mencari kebenaran dengan murni. Tetapi ada syahwat sehingga mengantarkan dia untuk menyelisih hukum Allah SWT. Sebagaimana orang-orang kafir yang mereka mengingkari hari akhirat karena mereka tidak mau dikekang dalam memuaskan hawa nafsu mereka di atas muka bumi ini. Allah subhanahu wa taala sering menggandengkan antara beriman kepada Allah dengan beriman di hari akhirat dalam beberapa ayat dalam Al Quran. Demikian juga dalam banyak hadis Rasulullah SAW menggandengkan antara beriman kepada Allah dengan beriman kepada hari akhirat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Akan tapi kebaikan adalah beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasar wasabiin man amana billahi wal yawmil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat dalam ayat yang lain kata Allah: "Zalikum yu'adubihi mangkana yukminu billahi wal yaumilakhir". Demikianlah. Nasihat kepada orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan demikian. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain yang menggandingkan antara beriman kepada Allah dan beriman dengan hari akhirat. Adapun hadis-hadis contohnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan: "Mangkana yukminu billahi wal yaumilakhir, fala yu'adzjarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat maka jangan dia ganggu tetangganya. Jangan dia ganggu tetangganya. Terutama tetangga yang dekat dengan suara-suara yang bising, dengan suara teriakan-teriakan yang mengganggu ketenteraman tetangganya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Man kana yu'minu wal yawmil akhir falyukrim dhayfahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat maka muliakanlah tamu. Ini perlu untuk mengingatkan tentang Allah dan hari akhirat. Apalagi di zaman sekarang ini, yang orang banyak timbul sifat pelit dalam dada-dada manusia. Sehingga untuk memuliakan tamunya, apalagi tiga hari, apalagi, apalagi lebih dari itu, maka berat bagi dia. Kita diwajibkan untuk memuliakan tamu selama tiga hari. Ada saudara kita datang, maka kita jamu. Kita persilahkan tidur di rumah kita. Tidak seperti sebagian orang sekarang. Sahabatnya datang dari jauh, telepon dia, ya akhirnya saya mau main ke kota tersebut. Oh kamu mau tinggal di hotel mana? Langsung ditawarkan hotel, tidak dit tidak ditawarin apa tidak tinggal di rumah saya. Bahkan belum datang sudah ditanya. Terus pulangnya kapan? <laughs> belum datang sudah ditanya kapan pulangnya. Ini bukannya bergembira mengamalkan hadis Nabi dapat pahala. Ini yang tersisa nanti amalan yang kita gunakan harta yang kita gunakan untuk meleikan tabu itu yang tersisa di akhirat. Oleh karenanya Nabi mengatakan, Mengkana billahi wal yomil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, fal yukrim dhayfahu, maka muliakanlah tamunya. Ini butuh keimanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man kana yu'minu bil yaumil lahi wal yaumil akhir, khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka ucapkanlah yang baik. Kalau tidak maka diam. Ini tidak ada yang bisa melakukannya kecuali orang beriman kepada hari akhirat. Orang yang tidak beriman dengan akhirat, tidak beriman dengan hari akhirat, tidak beriman dengan hari pembalasan Maka dia akan ngomong seenaknya, dia akan nulis seenaknya, dia akan komentar seenaknya Jadi ini sangat nampak kalau kita buka jejaring sosial, buka facebook, buka ini akan nampak Orang komentar seenak-enaknya dia tidak tahu bahwasanya komentarnya ini akan dihisap oleh Allah pada hari kiamat kelak Dia berani komentar karena tidak dihadapan orangnya kal depan dia enggak berani komentar karena di belakang orangnya tidak ada yang tahu dia komentar dengan seenak-enaknya entah mencaci maki entah mengata-ngatai yang se sepuas-puas dia dan dia rasa dia selamat dari komentar tersebut tidak Allah akan menghisap komentarnya oleh karenanya tidak ada yang bisa menjaga lisannya tidak ada yang bisa menjaga tulisannya tidak ada yang bisa menjaga komentarnya kecuali orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat kenapa Allah Subhanahu wa taala atau nabi sallallahu alaihi wasallam sering menggandengkan antara iman kepada Allah dan hari akhirat Abu Hayyan Al-Andalusi menyebutkan dalam kitabnya uh, kitab tafsirnya Bahrul Muhith bahwasanya rahasianya karena seorang yang beriman kepada Allah maka dia akan beriman dengan pembalasan. Makanya dia tahu bahwasanya ada Tuhan yang dia sembah dan Tuhan itu tidak akan biarkan dia, tidak akan membiarkan dia berlaku seenaknya. Ada aturannya, ada aturan mainnya. Setiap kegiatan yang dia lakukan ada balasannya. Oleh karena ini kaitan antara beriman kepada Allah dengan dengan beriman kepada hari akhirat Para hadirin mati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di antara pentingnya beriman kepada hari akhirat Karena beriman kepada hari akhirat termasuk beriman kepada yang gaib Oleh kerana Allah subhanahu wa ta'ala memuji kaum, -kaum mukminin. Memuji Alif Lam mim Dzalikal kitabu laraiba fih Hudallil muttaqin Alladzina yu'minuna bil gaib Kata Allah subhanahu wa ta'ala Dalikal kitabula la raiba fihi. Ini adalah Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Sifat pertama yang Allah sebutkan, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang beriman dengan yang gaib. Dan seluruh pembicaraan tentang beriman kepada hari akhirat semuanya gaib. Alam kubur gaib, azab kubur gaib, nikmat kubur gaib, pencabutan rahwah, arwah, pencabutan ruh gaib. Apalagi bicara tentang yaumul hisab, padang mahsyar Hari pertimbangan, melewati sirat, surga dan neraka Semuanya gaib Dan semuanya belum terjadi Dan ini yang membedakan antara seorang yang beriman Dengan orang-orang kafir Kalau mempercayai apa yang dilihat Maka semua orang bisa Semua orang bisa Tapi percaya kepada yang gaib Ini perkara yang butuh keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala Tidak semua orang bisa Hanya orang-orang yang beriman Yang orang-orang bertakwa Yang memiliki sifat ini Oleh kerana Tadkala Allah menyebutkan Hudalil muttaqin Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, sifat yang pertama Allah sebutkan dari orang-orang bertakwa tersebut, Alladzina yu'minuna bil gaib, yaitu orang-orang yang beriman terhadap hal yang yang gaib. Kemudian di antara pentingnya, beriman kepada hari akhirat. Karena hari akhirat merupakan perkara yang sangat mempengaruhi tingkah laku seorang dalam kehidupan dunia ini. Orang-orang kenapa bebas bermaksiat? Karena dia tidak beriman dengan hari akhirat dia bebas berzina, bebas makan riba, bebas mendzalimi orang lain, merampas tanah orang lain, merampas harta orang lain, bebas korupsi. Seakan-akan kenapa imannya kepada hari akhirat lemah atau tidak beriman dengan hari akhirat? Bisa jadi KTP-nya KTP beragama tapi sebenarnya tidak beriman dengan hari akhirat, dia ragu dengan hari akhirat. Makanya dia puas-puaskan dirinya untuk melakukan qadzaliman, melakukan pelanggaran. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang kafir ia akan diazab wa yadhu yang dia akan berteriak-teriak ya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala Allah menyebutkan bagaimana sifat mereka kata Allah innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna allayhur dia dahulu ya orang diazab di neraka ini dia dahulu bersenang-senang di keluarganya tidak ingat bahwasanya akan ada kematian tidak ingat bahwasanya akan ada hari pembangkitan Sehingga dia lupa dengan itu semua maka dia puas-puaskan hidup senang-senang kata Allah innahu kana fi ahlihi masrura. Dia senang-senang tatkala di keluarganya waktu di dunia. Innahu dhanna allayahur dan dia menyangka dia tidak akan dikembalikan kepada Allah. Inilah yang menyebabkan dia apa? mempengaruhi tingkah hidupnya. Melakukan kemaksiatan, melakukan kezaliman dengan seenaknya. Allah Subhanahu wa mencela orang-orang yang menimbang tidak adil. Wailul lilmutaffifin alladhina idza aktalu ala an-nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yakhsirun ala yazunn ulai ka annahum bu'uzun liyaumin 'adzim kata Allah celaka orang orang yang tidak adil dalam takaran timbangan yang curang yang curang dalam timbangan kalau dia menjual barang maka dia kurangi takarannya tapi kalau dia beri barang dia beli barang dia mau takarannya full tidak boleh dikurangi kalau bisa ditambah tapi kalau jual barang sama orang dia kurangi dengan cara apapun dengan cara yang licik. Kata Allah, "Ala yazunnu ula'ika annahum mab'u'un?" Mereka ini yang melakukan kecurangan dalam timbangan, apakah mereka tidak sadar mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat, li yaumin azim, pada hari yang sangat dahsyat. Para Allah menyebutkan tadfif adalah pengurangan sedikit, tidak banyak. Dan namanya orang kalau menipu menjual itu kan tidak banyak-banyak. Kalau orang jual barang 10 kilo dia paling kurangi 1 ons 2 ons. Kalau kurangi setengah kilo, ketahuan. Maka pembicaraan ayat ini tentang orang yang mengurangi sedikit. Allah mengatakan, lil mutafifin. Celaka bagi orang yang mengurangi sedikit timbangan. Timbangan sedikit saja dikurangi, bermasalah di akhirat. Bermasalah, bukan perkara tidak bermasalah. Bermasalah di akhirat. Dan Allah ingatkan, mereka akan dibangkitkan pada hari yang sangat dahsyat. Hari di mana para manusia dikumpulkan di padang masyar. Untuk menantikan kedatangan Allah untuk mulai persidangan. Adapun orang-orang yang beriman kepada hari akhirat, maka dia tidak akan bertindak sembarangan, dia tidak akan berucap sembarangan, dia tidak akan bergerak sembarangan, karena dia tahu bahawasanya seluruh apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan, semuanya dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pembahasan pertama yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah tentang Azab kubur dan kenikmatan wa naimuhu kenikmatan yang ada dalam kuburan karena ini adalah awal dari manazilul akhirah awal dari tingkatan-tingkatan akhirat orang sudah meninggal masuk dalam alam barzakh sebelum hari kebangkitan sebelum hari persidangan sebelum hari pertimbangan pertama kali meninggal dunia kemudian masuk dalam alam barzakh dalam hadis disebutkan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu waqafa ala qabrin fabaka Utsman berdiri di kuburan kemudian dia menangis. Faqila lahu maka dikatakan kepada Utsman, "Tazkurul jannah wan nar, falam tabki?" Wahai Utsman kenapa kau menangis di kuburan? Sementara kalau engkau menyebutkan surga dan neraka, engkau tidak menangis. Maka Um Utsman radhiyallahu anhu mengatakan, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal qabr awwal manzilin min manazilil akhirah." Sungguhnya kuburan Merupakan tahapan pertama dari akhirat. Faman najaminhu, faman baadahu aisyaruh minhu, faman lam yamju, faman baadahu ashaduh minhu. Barang siapa yang selamat di kuburan, maka yang setelahnya lebih ringan bagi dia. Tapi barang siapa di kuburan tidak selamat, maka setelahnya lebih parah bagi dia. Ini yang buat Uthman bin Affan radhiyallahu anhu menangis. Orang oh, para hadis ini rahmatilah subhanahuwataala kita jarang ziarah kubur, ziarah kuburan setahun sekali, lagi Idul Fitri berapa ziarah kuburan? Hari-hari lain lewat kuburan tidak untuk mengambil ibrah Seakan-akan ya, sudah mereka memang sudah nasibnya mati kita belum. Lewat dekat kuburan kita enggak ada, enggak ada perasaan sama sekali. Lewat dekat kuburan takut ada hantu yang muncul. Bukan ingat akhirat, ingat ingat hantu. Ingat Gundrwa, ingat kuntilanak, ingat apa namanya? Mak lampir, tahu-tahu muncul si manis jembatan ancol. Tidak ingat akhirat. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya menyebutkan, Dianjurkan bagi orang untuk melihat sakaratul maut. Kalau bisa, bukan cuma ke kuburan. Kalau bisa kita tahu ada orang akan meninggal dunia, kita datang agar kita lihat bagaimana orang itu meninggal. Karena kita akan seperti dia. Hanya saja Rasulullah SAW menyebutkan tentang kuburan, karena untuk mendatangi kuburan, kapan saja kita bisa, adapun mencari orang yang sakaratul maut tidak mudah. Oleh karena Sallallahu Alaihi menyebutkan tentang apa? Kuburan. Dan ketika kita datang ke kuburan, kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum ahla diyar minal muslimin wal mu'minin. Wa inna insya'allahu bikum lalahikun. Nas'allaha lana walakum ul'afiyah. Keselamatan bagi kalian, wahai penghuni kuburan, dari kaum muslimin dan kaum mu'minin. Dan kami... InsyaAllah pasti menyusul kalian. Ini ucapan yang sangat indah untuk kita ingat akhirat. Wa inna insyaAllah bikum lalahiqun. Dan kami benar-benar sungguh-sungguh insyaAllah akan menyusul kalian. Sehingga kita tidak terpedaya dengan kesehatan dan kebugaran tubuh yang sekarang kita miliki. Nas'alullaha lana walakumul afiyah. Dan kami mohon bagi kami dan bagi kalian keselamatan. Tidak ada yang paling indah dari saat orang sudah masuk dalam alam akhirat kecuali keselamatan. Harta tidak bermanfaat. Semua tidak bermanfaat. Kedudukan tidak bermanfaat. Anak-anak istri tidak bermanfaat. Yang bermanfaat amalan soleh dan kita butuh keselamatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang azab kubur dan kerikmatan kubur. Dan ternyata ada kelompok sesat seperti kelompok Mu'tazila yang mengingkari adanya azab kubur. Yang kesesatan ini juga diikuti oleh salah satu kelompok dakwah yang ada di tanah air kita. Meskipun saya tidak ingin menyebutkan Nama kelompok tersebut Yang meragukan adanya azab kubur Bahkan mengingkari adanya azab kubur Bahkan ada yang mengatakan azab kubur hanya khurafat Hanya cerita-cerita dongeng Yang dibuat-buat Padahal hadis-hadis Nabi dan ayat-ayat Al-Quran menunjukkan akan hal ini Dan hadis-hadis Nabi mutawatir Mutawatir itu apa? Diriwayatkan oleh banyak sahabat tentang azab kubur Bagaimana dikatakan azab kubur adalah khurafat Atau mainan atau dongeng Tidak benar Parah ini dihormati oleh Subhanahu Wa Taala. Nama untuk alam kubur, ya, atau nama untuk alam kubur adalah alam barzakh. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al Quran. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Wami wara'ihim barzakhun ilayyoomi yuba'athun". Dan di belakang mereka atau setelah itu ada barzakh sampai mereka dibangkitkan. Jadi orang-orang yang dikubur mereka berada dalam alam barzakh. Sampai mereka dibangkitkan dari kuburan mereka. Jadi nama yang disebutkan oleh Allah adalah alam barzakh. Tetapi disebutkan juga dalam hadis-hadis ya, tentang kuburan. Kenapa? Karena kebanyakan orang kalau meninggal dikubur. Maka jadilah namanya dengan alam kubur. Namun pada asalnya namanya alam barzakh. Dan barzakh dalam bahasa Arab artinya perantara. Perantara antara dua benda ada perantara yang namanya barzakh. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam Al Quran, bayinahuma barzakhun la ya Di antara air asin dan air tawar ada pembatas dan mereka berdua tidak akan bertemu. Kenapa ada barzah? Ada pembatas. Seperti perkataan uh, Ibn Arabi yang sesat yang mengatakan makomun nubuati fi barzakhin fuaikir rasul wa dunal wali. Kata Ibn Arabi, ya, mengatakan bahwasanya kedudukan wali Kedudukan Nabi adalah sedikit di atas Rasul dan di bawah kewalian Jadi dia menyangka bahawasanya yang paling top adalah wali Wali paling tinggi kemudian Nabi baru Rasul Dan dia mengaku dia adalah penutup para wali Dalam kitabnya, dalam kitab-kitabnya dia menyebutkan dia adalah penutup para wali Yang ingin saya sampaikan dia keliru Harusnya yang benar wali dulu Kemudian yang lebih tinggi Nabi Yang lebih tinggi lagi baru apa Rasul sama dia dibalik Kata dia makamun nubu watifi barzakhin Kondisi kenabian adalah di di pembatas. Fuwaikor rasul, di bawah kerasulan. Wadunal wali, di bawah wali. Dia menamakan kedudukan kenabian dengan apa? Barzah. Intinya barzah itu artinya perantara antara dua. Namanya barzah. Oleh karenanya alam barzah dinamakan barzah, karena di antara alam perantara, antara alam dunia dengan alam akhirat. Antara alam kebangkitan. Ada alam barzah. Maka dikenal dengan alam alam barzah. Oleh karenanya para hadiah mati oleh subhanahu wa ta'ala, semua orang yang meninggal dunia, pasti akan masuk dalam alam barzakh meskipun jasadnya tidak dikubur. kubur Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan fal maslub wal hariq wal ghoriq aqil sibaa wa at-tuyur orang yang disalip jasadnya tidak dikubur orang yang terbakar jasadnya tidak dikubur orang yang tenggelam tidak dikubur orang yang dimakan sama binatang buas apakah dimakan oleh singa atau macan atau dimangsa oleh burung-burung uh, yang buas. Maka dia akan merasakan azab barzah. Kata Alimah bin Muqayyim Al rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Ar-Ruh. Dan dia juga akan merasakan kenikmatan alam barzah. Kistuhul ladhi taqtadihi amaluhu. Sesuai dengan amal perbuatannya. Kadar azab yang dia rasakan. Dan kadar kenikmatan yang dia rasakan dalam kuburan atau dalam alam barzah. Sesuai dengan kadar amalan amalan yang dia lakukan Oleh karenanya, Jangan dibayangkan kalau orang tidak dikubur Maka selamat dari alam barzakh Tidak Dia akan diambil, dicabut rohnya oleh para malaikat Langsung masuk dalam alam lain Alam barzakh namanya Apakah jasadnya dikubur atau tidak Tetap aja masuk dalam alam Alam barzakh Dan sedikit saya sampaikan dalilnya akan hal ini Di antaranya adalah kisah Fir'aun Fir'aun La'natullah alaih Bagaimana meninggalnya dia bersama pasukannya dia bersama pasukannya tenggelam di laut merah ya. kata Allah Subhanahu wa taala falamma adrakahu algharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu israel wa ana minal muslimin tatkala firaun akan meninggal dunia tatkala akan tenggelam maka dia sadar dan dia mengucapkan la ilaha illallah aku tidak aku beriman tidak aku mengakui bahwasanya tidak ada Aku beriman bahasnya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Tuhannya bani Israel, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai minal Muslimin, dan aku termasuk orang-orang yang Islam. Kata Fir'aun. Kata Allah Al A'na Wakada Aswaid, Wakada wa Aswaid, Takabul, Wakunta minal Muslimin. Sekarang baru kau sadar wahai Fir'aun, sebelumnya kau termasuk orang-orang yang buat kerusakan. Faljuma Al Yunajika Bibadidikalita Kuna liman khalfaka ayat. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu wahai Fir'aun sebagai pelajaran bagi orang-orang yang setelah ya. Allah sengaja menyelamatkan jasad Fir'aun, karena seandainya kalau jasad Fir'aun tidak selamat, maka akan banyak ya, keraguan bagi orang-orang kafir, mereka akan mengatakan Tuhan kita Fir'aun tidak mati tapi dia sedang bermain-main di Laut Merah Tuhan kita Fir'aun ya, sedang ngobrol sama nyi Nyilolokidul <laughs> artinya akan banyak persepsi-persepsi yang aneh-aneh yang timbul oleh karenanya Allah selamatkan jasad ni Fir'aun sudah tewas Allah tunjukkan ini yang aku pernah sebagai aku sebagai Tuhan yang congkak dan sombong ni sombong sudah tewas ni Allah tunjukkan kata Allah lita liman khalfak ayat sebagai pelajaran bagi orang selangkau wahina kafiraminan nasi an ayatinala gafilun dan kebanyakan manusia lalai dari teguran-teguran kami dari ayat-ayat kami dan demikianlah manusia ditegur dengan banjir ah, ini bencana alam. Ditegur dengan ini, ah ini biasa aja. Tidak, tidak, tidak kembalikan kepada maksiat yang dia lakukan tidak. Semuanya hanya kej kejadian alam. Tanpa ingat dosa-dosa yang dia lakukan. Oleh kerana Fir'aun dan para pengikutnya akan diadap oleh Allah di alam barzakh. Nanti kita akan sebutkan ayatnya tentang dalil-dalil yang menunjukkan adanya alam kubur, adanya siksa kubur, dalil-dalil dari Al-Quran. Sebelum kita sebutkan dalil dari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fir'aun diazab dan para pengikutnya diazab. Sementara jasadnya selamat, tidak dikubur. Sementara para pengikutnya kebanyakannya tenggelam di lautan dan tidak dikubur. Namun mereka diazab oleh Allah dalam alam barzakh sebelum mereka menerima azab di akhirat kelak. Adapun dalil-dalil tentang adanya azab kubur atau alam atau azab alam barzakh. Maka kita akan sebutkan dari Al-Quran dan juga kita akan sebutkan dari sunnah-sunnah Nabi. Jadi dalam Al-Quran banyak ayat yang menunjukkan akan hal ini. Al Imam Al Bukhari sendiri menyebutkan tiga ayat dalam sahihnya. Di antara ayat yang disebutkan Al Imam Al Bukhari tentang adanya adab kubur adalah ayat yang pertama berkaitan tentang Firaun yang tadi kita sebutkan. Dalam surat Ghafir kata Allah Subhanahu wa taala wa bi ali fir'auna su'al azab. Su'al azab. Maka uh, adab yang pedih mengenai uh, Firaun dan para pengikutnya. Kemudian kata Allah an naru yuraduna 'alaiha ghudwan wa 'ashiya wa yauma taqumus sa'ah ada hilul Allah Fir'aunah syadil Mereka Fir'aun dan para pengikutnya ditampakkan api neraka. Tidak dibakar, cuma ditampakkan. Karena orang kalau masih dalam kuburan ditampakkan tempatnya kaplingnya di neraka. Diperlihatkan sehingga dia selalu dalam apa keadaan ketakutan. Dia mengatakan ya Allah jangan bangkitkan kami. Kenapa dia tahu dia akan diazab dengan azab yang lebih pedih? Jangan bangkitkan kami. Ditampakkan neraka kata Allah Subhanahu Wa Taala. Guduan Wahashiyah setiap pagi dan siap sore. Ini berarti berkaitan dengan masih dalam keadaan hari. Ya, karena kalau sudah di akhirat enggak ada enggak ada malam sudah enggak ada, siang doang. Apa namanya? Malam sudah enggak ada. Ini berarti berkaitan tentang di dunia. An-naru yuraduna 'alayha ghuduwun wa Neraka ditampakkan kepada mereka setiap pagi dan setiap sore. Kemudian kata Allah, wa yauma taqumus sa'ah dan jika tiba hari kiamat, adkhilu 'ala fir'auna ashaddal 'adzab. Maka masukkanlah Firaun dan pengikutnya kepada azab yang lebih pedih. Berarti Fir'aun di hari akhirat kelak akan diadab dengan adab yang lebih pedih. Berarti sekarang dia sedang diadab. Dia sekarang sedang diadab. Ini dalil yang sangat tegas dari Al-Quran. Bahwasannya Fir'aun dan para pengikutnya sedang diadab dalam alam barzah. Padahal jasad mereka selamat. Tidak dikubur. Mereka sedang diadab dalam alam barzah, alam kubur. Dan nanti pada hari kiamat kelak akan diadab dengan adab yang lebih pedih. Oleh kerana Al-Hafiq ibn Kathir rahimahullah. Dalam tafsirnya berkata, wahai ayat asal yang besar dalam penjelasan ahli Sunnah tentang azab alam barzah dalam Dan ini merupakan landasan yang paling pokok yang dijadikan dalil oleh ahlu Sunnah tentang adanya azab dalam alam barzah yang ada dalam kuburan. Ini dalil yang sangat kuat yang menunjukkan adanya azab alam barzah. Kemudian ayat berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am, kata Allah Subhanahu wa taala: "Walau tara ila adh fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al-yawma tujazawna adhabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi bighayril al haqq wa kuntum Kata Allah seandainya kau melihat tatkala orang-orang yang zalim, orang-orang fajir dalam sakaratul maut. Kau tidak pernah melihat ini hal yang gaib Sebenarnya orang-orang kafir Orang-orang pelaku maksiat Mereka ditarik Nyawa mereka Dengan penuh kesakitan Allah berfirman Demi para malaikat yang menarik Nyawa-nyawa orang kafir Dan orang-orang fajir Dengan penuh kekerasan Demi para malaikat Yang mengeluarkan ruh Orang-orang beriman Dengan penuh kelembutan Tetapi kita tidak bisa lihat Bukan berarti kalau orang kafir ditarik rohnya, matanya keluar, rambutnya jadi tegang semua, enggak. Kalau setiap orang kafir matinya begini, semua orang beriman. Itu orang kafir semua matinya, enggak gitu, semua orang masuk Islam. Oleh tidak, tidak kelihatan. Karena itu berkaitan dengan apa? Ruh. Ruh yang sedang diazap. Mungkin dia senyum-senyum saja. Mungkin dia minum obat penenang, dalam keadaan senyum meninggal. Tapi ruhnya sedang diazap oleh para malaikat. Makanya Allah mengatakan, Walau taruh, seandainya kau lihat, berarti kau tidak bisa melihat. Kata Allah wala tara idh adh-dhalimun fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim. saudara yang kau melihat bagaimana orang-orang kafir, orang-orang zalim tatkala dalam sakaratul maut wal malaikatu basitu malaikat membentangkan tangan mereka untuk menghajar mereka. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa ta'ala wala tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadhribuna wujuhahum wa adbarahum wadhuku adhabal hariq. Saudara-saudari yang kau melihat bagaimana orang-orang kafir dicabut nyawanya oleh para malaikat. Dipukul wajah-wajah mereka, dipukul belakang mereka, bokong mereka dipukul. Wazuqu azabal harik dan para malaikat mengatakan rasakanlah azab yang membakar. Jadi para malaikat memukuli roh orang-orang tersebut, orang-orang zalim. -orang kata malaikat, akhirju amfu keluarkan nyawa kalian sambil dihajar oleh malaikat. Kemudian kata Allah, al yomatu jazau na azabal huni bima kuntum takuluna bigairl alallahi bigairl al hak bima kuntum takuluna alallahi bigairl hak. Al-Yaumah, pada hari ini, tujuh zauna kalian akan dibalas. Menunjukkan tatkala mereka dikeluarkan ruh mereka dari jasad mereka, langsung disiksa. Mereka sudah masuk dalam alam barzah. Oleh kerana, Al-Imam bin Al-Qaim rahimahullah menyebutkan, keluarnya ruh dari nyawa, itu sudah langsung otomatis masuk dalam alam barzah. Dan disiksanya mereka oleh malaikat, sejak awal dikeluarkan ruhnya, itu siksaan pertama dalam alam barzah. Karena alam barzah seperti saya katakan, adalah alam perantara, antara alam dunia dengan alam apa? Akhirat. Dan di sini Allah mengatakan alyawma tujzauna maka pada hari ini hari itu juga tatkala mereka sedang di diazab tujzauna adzabal hun kalian akan dibalas dengan azab yang menghinakan Dalil yang ketiga dari Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang munafik Kata Allah wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun dan di sekitar Kalian dari orang-orang Arab Badui ada orang-orang munafik. Wa min madinah dan di antara ahli madinah ada juga orang-orang munafik. Ini di zaman Nabi. Maradu 'ala an mereka sudah keterlaluan dalam kemunafikan. La ta'lamuhum, nahnu na'lamuhum. Kau tidak tahu siapa mereka wahai Muhammad, orang-orang munafik yang ada di Madinah. Sebagian Nabi tahu, sebagian Nabi tidak tahu. Nahnu na'lamuhum, adapun kami kami tahu. Ini saya sampaikan dalil bahwasanya Nabi tidak tahu isi hati manusia. Karena kemunafikan berkaitan dengan manusia dengan hati isi hati Allah mengatakan la ta'lamuhum kau tidak tahu siapa munafik-munafik tersebut. Jadi nabi tidak tahu isi hati manusia. Kalau nabi tahu isi hati manusia, nabi tahu si fulan munafik si fulan bukan. Tetapi Allah menemukan mengabarkan kepada nabi sebagian orang munafik dan sebagiannya Allah tidak kabarkan kepada nabi. Kata Allah sanu'adzibuhum marrataini thumma yuraduna ila adzabin adzim. Mereka orang-orang munafik ini sanu'adzibuhum kami akan mengadap mereka dua kali kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang pedih perhatikan sebelum dikembalikan kepada azab yang pedih di akhirat mereka akan diazab dua kali oleh Allah Subhanahu wa taala dua kali ini apa saja kata para ulama pertama azab di dunia dengan mungkin kesulitan kemudian kekalahan atau kemudian kehinaan azab yang kedua di dunia itu di alam barzakh jadi ini tafsiran para salaf tafsiran para salaf kita memahami Al-Qur'an dengan tafsiran para salaf sebagaimana disebut oleh Ibn Jarir at thabari dalam kitabnya Tafsir at thabari Bagaimana para salaf menafsirkan bahwasanya yang dimaksud dengan azab dua kali di dunia salah satunya adalah dalam alam barzah Kemudian dalil yang ketiga yang menunjukkan adanya azab kubur masih banyak dalilnya. Mudah-mudahan kita selesai dari Al-Qur'an, besok kita sebut kita sebutkan tentang dalil dari hadis-hadis Nabi. Contohnya Allah berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah Thaha, "Wa man 'an dzikri fa inna lahu ma'aisyatun dzanka." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, tidak membaca Al-Qur'an Maka bagi dia kehidupan yang sempit yang menyesakkan. Kita lihat ternyata, Banyak sekali para sahabat yang menafsirkan, Kehidupan yang menyempitkan adalah azab kubur. Seperti disebutkan oleh Ibn Jarir At-Tobali Rahimahullah, Riwayat-riwayat dari para sahabat. Di antaranya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu R.A. Dia mengatakan, Kehidupan yang sempit adalah azab kubur. Dalam riwayat yang lain dia mengatakan, يضيق عليه قبره حتى تختلف اضلاؤه maksudnya kehidupan yang sempit kuburannya disempitkan orang ini kemudian sampai saking sempitnya sampai tulang-tulang iganya menyatu ya. saking apa sempitnya jadi saling menyatu ini kehidupan yang sempit demikian juga diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala menafsirkan dengan tafsiran yang sama yang dimaksud dengan ma'isyatun dzongka adalah kehidupan di alam barzakh. Oleh karenanya di akhir ayat kata Allah Subhanahu wa taala wala adzabul akhirati ashaddu wa abqa. Dan sungguhnya ya azab akhirat lebih parah dan lebih kekal. Menunjukkan azab sebelumnya adalah azab alam barzakh, bukan azab alam akhirat. Kemudian di antara dalil tentang adanya alam barzakh, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang para syuhada. Kata Allah Subhanahu wa taala Walau takulu lima yuqtalu fi sabillillahi amwat, bal ahya. Walakilla, walakilla tashghurun. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, jangan janganlah engkau kalian berkata kepada orang-orang yang meninggal dunia di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka telah meninggal, mereka hidup, hidup di mana? Di alam barzah. Akhirat belum belum belum hari belum ada hari kebangkitan. Mereka hidup di mana? Di alam barzah akan tapi mereka hidup akan tapi kalian tidak merasakan. Contohnya lagi Allah berfirman dalam ayat yang lain, walatahsabannalladhina kutilu fisabilillahi amwatan bal ahyaun 'inda rabbihim Dan janganlah kalian menyangka bahwasanya orang-orang yang terbunuh di jalan Allah dalam keadaan meninggal, bal ahyaun bahkan mereka dalam keadaan hidup 'inda rabbihim mereka diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Farihin bima atahumullahu min fadlih. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَذِينَ لَمْ يَلْحَقُ بِكَ لَمْ يَلْحَقُ بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ اللَّهُ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ kata Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya mereka gembira dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka ini menunjukkan mereka dapat kenikmatan sekarang ini menunjukkan nikmat tersebut adalah di alam kubur ini dalil bahwasanya adanya ada kubur dan adanya alam alam kubur Adapun dalil dari sunnah terlalu banyak ya. Hadisnya mutawatir tentang alam kubur terlalu banyak. Kalau kita menyebutnya satu persatu maka sangat banyak. Lakan, tapi kita sebutkan bahwasanya di antara dalil tersebut. Rasulullah SAW mengajari kita untuk berdoa berlindung dari azab kuburan. Terutama tatkala kita sedang salat. Allah min a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syari fitnatil masih dajjal. Kapan tatkala kita tersyahud sebelum kita salam kita baca doa itu. Allahumma inna a'udzubika min adzab jahannam wa min adzab al Ya Allah aku berlindung kepada dari engkau kepada engkau dari azab jahannam dan dari azab kuburan. Dan terlalu banyak dalil saya katakan dalil tentang adanya azab kubur adalah dalil-dalil yang mutawatir yang tidak mungkin ditolak ya. Tidak mengapa kita baca hadis-hadis tersebut ya. Masih ada tujuh menit. Kata, Allah, kata Nabi sallallahu alaihi dalam hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi bersabda idza uqida al-mu'minu fi qabrihi ata uh, thumma shahida alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasul atal malakan ya dalam riwayat atau saya baca riwayat yang lain ya uh, Rasulullah sallallahu alaihi bersabda astauzu billahi min azabil qabr Tidaknya kalian berlindung kepada Allah dari azab kuburan. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, Wa innahu layasmau khafqal ni'alihim. Iza wallau mudbirin. Hina yuqalu lahu ya hadha man rabbuk wa madinuk wa man nabiyuk. Sungguhnya seorang mayat itu mendengarkan suara derap sandal, suara sendal atau suara sepatu. Tatkala para pengunyungnya sudah pergi. Tatkala malaikat bertanya kepada dia, Wahai fulan siapa Tuhanmu? Dan apa agamamu dan siapa nabimu? Dalam hadis tadi, Wayaktihi malakani, Fayujilisanihi, maka akan datang kepada dia dua malaikat, kemudian menundukkan dia, didudukkan mayat tersebut. Fayakulani, maka kedua malaikat itu bertanya kepada dia, Man Robuk? Siapa Robmu? Fayakulu Rabbi Allah. Ini orang mukmin. Maka dia menjawab, dia mengatakan Robku adalah Allah. Fayakulani, Lahu Madinuk. Maka keduanya malaikat ini bertanya lagi, Apa agamamu? Fayakulu dinil Islam. Maka orang mukminin menjawab, agamaku adalah Islam. Fayaqulani lahu ma hadza ar-rajul Siapa orang yang diutus kepada kalian? Qala fayaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang mukminin ini menjawab, dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulani wa yudrik? Dari mana kau tahu? Fayaqul qara'tu kitab Allah fa amantu bihi wa saddaqtu. Aku membaca Al-Qur'an dan aku beriman dengannya dan aku membenarkannya. Adapun orang kafir, maka dia tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat tersebut. Dalam riwayat yang lain, ya, terlalu banyak riwayatnya, kita bacakan riwayat yang lain. Tentang orang yang kafir atau orang yang fasik. Atahu malakani fayuqidanihi. Maka datang dua malaikat, yaitu malaikat mungkar dan nakir. Lalu menuduhkan mayat ini. Fayakulan, maka keduanya bertanya. Makun tatakulu fi hadha rojul. Bagaimana, apa yang kau katakan tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fa amma al mu'min fa yaqulu wa rasuluhu maka orang mukmin akan menjawab aku bersaksi dia adalah hamba Allah dan rasulnya fa maka dikatakan kepadanya unzur ila maqadika maqadika jannah ya unzur ila maqadika min an nar bihi maqadan min jannah lihatlah sebenarnya posisimu di neraka jahannam tetapi Allah telah rubah menjadi posisi di surga Adapun orang kafir, tak kala ditanya. Fayaqulula adri. Siapa itu Muhammad? Kata dia, la adri, saya tidak tahu. Kuntu akulu mayakulun nas. Aku mengatakan apa yang diucapkan oleh manusia. Fayaqulala daraita. Wala talaita. Engkau tidak tahu dan engkau tidak baca. Wayudrabu bimatariqa min hadidin, darbatan, fayasihu sayhatan yasmauha, man yalihi ghaira thakalain. Kata Nabi SAW, maka tatkala dia tidak bisa menjawab, maka dia dipukul dengan dengan palu, ya sampai dia berteriak dengan suara yang sangat keras, yang didengar oleh seluruh makhluk hidup, kecuali manusia dan jin. Tidak mendengar teriakan tersebut. Didengar oleh teriakan makhluk hidup ada yang di sekitar dia, mendengarnya sekitar kuburan tersebut, kecuali manusia dan jin tidak mendengarkan teriak, teriakan dia. Dan terlalu banyak dalil ya yang menunjukkan akan adanya azab kubur, saya tidak bisa baca hadisnya satu persatu, intinya hadisnya mutawatir, ya. yang menunjukkan akan adanya azab kuburan. Para hadirah mati oleh subhanahu wa ta'ala, e, perlu kita ingatkan bahwasanya di dalam kubur ada istilah para ulama' fitnah kubur, dan ada namanya azab kubur. Ya, Oleh karena ter terkadang dalam doa kita berlindung dari fitnah kubur, terkadang kita berlindung dari azab kubur. Fitnah kubur adalah ujian, pertanyaan. Marrabuk, siapa Tuhanmu? Madinuk, apa agamamu? Waman nabiyuk, siapa? Siapa? Nabimu Oleh karenanya barang siapa yang berdoa kepada Allah Maka dia akan lulus dari ujian tersebut Dia akan menjawab Tuhanku Allah Agamaku adalah Islam Dan Nabiku adalah Muhammad Allah berfirman Yuthabitullahu Lathina aamanu bilquli Thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah Sungguhnya Allah mengkokohkan perkataan orang-orang beriman di dunia Dan di akhirat Di dunia Tadkala di sakratul maut Dia kokoh lisannya Bisa mengucapkan La ilaha ilallah Tadkala di alam kubur Dia bisa menjawab Tuhanku adalah Allah Agamaku adalah Islam Dan Nabiku adalah Muhammad Dan ingat jawaban ini adalah jawaban imani. Jawaban yang keluar dari iman. Bukan jawaban hafalan. Bukan jawaban apa? Hafalan. Orang-orang munafik tahu enggak Nabi Muhammad SAW? Mereka tahu. Orang kafir pun tahu Nabi Muhammad. Bahkan mereka ada yang belajar Al-Quran. Tapi dalam rangka untuk mencerca Al-Quran. Mereka tahu Muhammad. Mereka tahu Islam. Tapi kalau mereka ditanya di kuburan. Yang jawab adalah jawaban keimanan. Jawaban keimanan. Oleh kerana tidak perlu mayat kita talkin, Kalau sudah dikubur kita bilang. Rabbi Allah. <guruh> Diajarin. Karena sebentar lagi malaikat datang. Dan ada orang melakukan demikian. Sebelum mereka pergi, mereka talkinkan mayat yang sudah dikubur tadi. Ingat. Kalau ditanya, Rabbi Allah wa dini Islam, dinil Islam wa nabi Muhammad. Ini tidak tidak ada manfaatnya. Karena jawaban yang keluar jawaban keimanan, bukan jawaban hafalan. Orang-orang murafik saja tidak bisa menjawab. Dalam riwayat dia mereka mengatakan Haaah. Ha samitu nas yaquluna hada ha ha dia ingin mengatakan tidak mampu dia mencoba mengingat tidak mampu Karena dia pernah tahu siapa Nabi Muhammad orang-orang munafik tahu Nabi Muhammad cuma tatkala di kuburan dia lupa dijadikan lupa oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia mencoba untuk mengingat dia mengatakan ha ha samitu nas yaquluna hada saya dengar orang ngomong ini tapi dia tidak tahu apa Saya dengar orang tapi dia berusaha ingat Dia tidak ingat Oleh karenanya Uh, seorang jangan mengatakan, saya sudah hafal kalau ditanya oleh malaikat munkar dan apa dan akhir, tidak ada faedahnya, karena jawaban tersebut keluar dari jawaban keimanan dan ini adalah fitnah kubur, kalau dia tidak lurus dari fitnah tersebut, maka dia akan mendapatkan azab, azab kuburan demikianlah para hadirah matilah subhanahu wa ta'ala yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini insyaallah besok kita lanjutkan tentang orang-orang uh, yang mengingkari azab kubur dan bantahan terhadap hujah-hujah mereka baru kemudian kita lanjutkan tentang al-ba'af hari kebangkitan ada yang bertanya, saya persilahkan. Pertanyaan yang bagus. Apakah siksa kubur atau nikmat kubur? Karena ada dua, siksa kubur dan ada nikmat kubur. Apakah siksa kubur dan nikmat kubur itu hanya berlaku kepada ruh atau dengan jasad juga? Telah kita jelaskan berulang-ulang, kita katakan bahwasanya nikmat kubur dan azab kubur berlaku pada jasad dan ruh dan bisa jadi ruh di, di, disiksa sendirian asalnya ruh tapi jasad juga merasakan padahal dalam hadis-hadis disebutkan ruhnya dikembalikan kepada jasadnya jasadnya dipukul oleh malaikat jasadnya dipukul oleh malaikat nanti akan kita sebutkan tentang orang-orang yang dari orang-orang yang mengingkari adanya azab kubur mereka mengatakan kita buka kuburan tidak ada luka tidak ada apa-apa itu hanya khurafat nanti kita akan bantah pertemuan besok intinya yang yang, yang di, asalnya yang diadab adalah ruh Namun jasad juga ikut diazab. Bisa jadi jasadnya tidak dikubur, ruhnya tetap diazab. Bahkan sebagian ulama seperti Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan karena masalah azab kubur adalah masalah yang gaib. Tidak bisa kita nilai dari apa yang kita lihat. Bisa jadi seorang kafir dimasukkan dalam lemari es, dia sedang diazab dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara jasadnya apa dalam lemari es. Dan bisa jadi seorang muslim dibakar sebagaimana Ashabul Ukhdud yang dibakar oleh Ashabul Ukhdud dibakar hidup-hidup tapi mereka dalam keadaan nikmat. Jasad mereka juga dalam keadaan kenikmatan. Ini masalah gaib dan tidak bisa kita mengkiaskan masalah gaib dengan masalah yang tidak gaib. Orang yang memaksakan untuk mengkiaskan sesuatu yang gaib dengan yang tidak gaib, maka dia telah salah dalam berakal. Ada lagi yang bertanya? Allahumma rabbi halloween wa ta'ala. Tadi siapa yang bertanya tadi? Silakan. Apakah jasad yang sudah mati apa? E, kalau merasakan iya, sebagaimana orang yang sudah meninggal dunia akan dibangkitkan jasadnya dan merasakan tapi merasakannya persis seperti kita atau tidak? Tapi jelas merasakan. Apakah lebih parah yang jelas azabnya sangat parah ya. Dan nanti akan kita bahas di akhir di hari akhirat kelak. Jasad kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dimodifikasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti akan kita sampaikan dalam pembahasan Yaumul Ba'ath tentang hari kebangkitan. Mudah-mudahan masih di sini. Sudah pulang? Kapan kapan balik ke Indonesia? Oh, kamu khabar ya? Nanti bisa nonton di TV, Rojak TV. Nonton di Rojak TV setiap maghrib sampai isya kalau enggak salah e, pusingan ulangnya. Ada lagi yang bertanya? Ada yang bertanya? Uh, Silahkan. Hmm. Sampai atau tidak itu? Hmm. Uh, beliau bertanya, orang yang sudah meninggal putus amalannya. Uh, kalau kita berdoa, kalau kita kirim al-fatihah sampai atau tidak ya. Uh, Rasulullah SAW bersabda, Ida mata benua adam in kota malu ila min thalath. Jika seorang anak Adam telah meninggal dunia, maka terputus amalannya kecuali dari tiga Pertama adalah sedekah jariyah. Ini akan terus berjalan bagi dia amalan dia. Dan itu memang amalan dia. Cuma pahalanya masih berlanjut. Ilmu yang yuntafa'u ilmu dia juga. Ilmu yang bermanfaat, manfaatnya masih lanjut sama dia. Waladun shalih juga amal dia, dia yang memelihara anak tersebut. Anak saleh yang mendoakannya. Ini yang akan lanjut terus eh, kepada kepada dia. Dari sini Al Imam Syafi'i dalam kitabnya Al Um menyatakan tidak ada as, hukum asalnya tidak ada amalan yang bisa diberikan kepada seorang mayat. Wa allayisa lil insan ilah masa. Dan ini yang dikuatkan oleh Hafiz Ibnul Kafir. Ibnul Kafir juga dari Madhab Syafi'i. Dia berpendapat sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah bahasnya segala amalan tidak akan sampai kepada mayat kecuali ada dalil yang mengkhususkan. Di antaranya apa? Amalan yang dikirimkan, contohnya misalnya haji dan umrah. Kata Imam Syafi'i sampai. Bahkan Imam Syafi'i mensyaratkan hajinya harus haji Islam. Artinya orang yang dihajikan belum pernah haji. Itu baru sampai kenapa kata dia karena dalil-dalil yang datang cuma tentang haji Islam. Jadi Imam Syafi'i benar-benar terikat dengan dalil untuk masalah ini. E, kemudian diantaranya sodakah. Sodakah juga dalilnya. Dan ini ijma ulama. Ijma ulama bahwasannya haji dan sodakah sampai kepada yang mayat. Adapun doa terlalu banyak dalil. Dan doa ini bukan ngirim pahala. Tapi doa minta berdoa. Doa lain dengan mengirim apa? Pahala. Jadi jangan disamakan. Doa doa beda. Beda dengan kita menghajikan orang. Dengan doa. Doanya permintaan kepada Allah SWT untuk mengampuni dia. Ada pun selain itu Seperti mengirim Al-Fatihah Atau mengirim Al-Baqarah Atau mengirim Ali Imran Ya terserah surat-surat apa Maka ini ada khilaf di antara para ulama Madhab Syafi'iyah mutaakhirin Kebanyakan orang Madhab Syafi'iyah yang sekarang Atau setelah apa, Imam Syafi'iyah Setelah zaman Imam Syafi'iyah Mereka memilih pendapat sampainya Mereka menyelisi Imam Syafi'iyah dalam hal ini Jadi, Imam Syafi'iyah mengatakan tidak sampai Namun mereka mengatakan sampai Jadi sini kita tahu ini masalah khilafiyah Masalah khilafiyah Ya, adapun saya condong kepada mazhab Imam Syafi'i, namun saya tidak bisa melarang orang yang mengirim bacaan Al-Qur'an karena mereka juga berdalil dengan sebagian dalil menggunakan kias dan banyak ulama yang membolehkan hal ini seperti Imam Nawawi dan yang lainnya dan juga dari ulama Syafi'i. Tapi kalau saya sendiri condong kepada pendapat Al Imam Syafi'i rahimahullah yang lebih terikat dengan dalil karena dasarnya wa laisa lil insani illa Kita punya hukum asal. Hukum asal setiap orang tidak mendapatkan kecuali apa yang dia lakukan. Hukum asal Sebagaimana seorang tidak menganggung, menanggung dosa orang lain, dia juga tidak akan menerima kiriman orang lain. Ini hukum asal kecuali dalil yang mengkhususkan. Inilah apa cara berfikir Imam Syafi'i yang dikuatkan oleh Ibnu Kathir rahimahullahu ta'ala. Oleh karenanya para sahabat tatkala ingin bersadaqah, mereka datang kepada Nabi, Ya Rasulullah, boleh gak saya bersadaqah kepada ibu saya? Menunjukkan yang terpatri dalam benak mereka tidak sampai. Makanya mereka tidak langsung berdosa bersadaqah, mereka tanya dulu. Ya Rasulullah boleh tidak saya berhaji Berarti mereka tanya dulu Karena dalam terpatir dalam benak mereka Tidak sampai Tapi saya katakan lagi Ini hanyalah masalah khilafiyah ya. Masalah khilafiyah Tetapi kita terbatas pada perkara yang khilafiyah Jangan kita kemudian mengembangkan ya. Akhirnya kita apa Orang sudah meninggal ya. kita, Atau ibadah-ibadah bebas kita lakukan Tidak ya. Jadi ada sebagian seperti kira al-Quran Ini banyak ulama yang membolehkan Berbeda dengan kita menyolatkan orang. orang Tidak Tidak semua ibadah yang Dikiaskan, Allah Taala Alam Biswab. An lagi bertanya, tidak tidak harus tidak harus anak orang lain juga tidak jadi masalah. Karena itu asalnya ibadah yang menerima niyabah. Jadi kenapa Rasulullah membolehkan Allah Alam Biswab? Karena ibadah haji, ibadah sadaka itu ibadah yang berisak, bisa, bisa diwakilkan. Oleh karenanya, tatkala sudah meninggal, orang lain pun bisa melakukan. Sebagaimana seorang yang masih hidup kemudian dia tidak bisa haji karena sudah sangat tua, tidak mungkin naik pesawat, dia boleh suruh orang lain siapa saja meskipun bukan anaknya untuk niabahnya dia. Niabatan Andi uangnya dari dia, kamu hajikan saya. Ini boleh. Ya, karena dia sudah tidak bisa tidak mungkin melakukan haji. Demikian juga sedekah. Sedekah kita bisa titipkan orang uang, tolong sedekahkan ke sana. Ya. Dari Dia hidup tatkala dia meninggal orang juga boleh mensedekahkan atas nama orang orang lain. Intinya ini masalah khilafiyah. Namun saya katakan saya lebih condong kepada pendapat al-Imam Syafi'i rahimahullah taala dan itu pendapat yang banyak dipilih oleh ulama di sini di Arab Saudi, pendapat al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam masalah ini. Akan tapi ini masalah khilafiyah maka kita berlapang dada. Allah taala alam bisohab. sampai di sana di sini saya yang bisa kita sampaikan. Insyaallah besok kita lanjutkan lagi. Wabillahi taufik. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha